Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ перший. Нічне небо починало світлішати. Обрані увійшли до садів життя. Місто ельфів Арборлон ще спало. Його мешканці все ще кутились теплі та затишку своїх ліжок. Але для обраних день уже почався. У білих шатах, що злегка розвівались від пориву літнього вітру, вони йшли між вартовими чорної варти, які стояли непорушно і відсторонено, як стояли такі вартові протягом століть перед арочними кованими воротами, інкрустованими сріблом та слоновою кісткою. Вони пройшли швидко, і лише їхні тихі голоси та хрускіт взутих у сандалі ніг на гравійній доріжці порушили тишу нового дня. Вони зайшли у тінь сосен. Обрані – це охоронці елкри – дивного та дивовижного дерева, що стояло в центрі садів. Дерево, яке за легендами служило захисником від споконвічного зла, що ледь не знищило ельфів багато століть тому. Зла, яке було вигнане з землі ще до світанку старої людської раси. Протягом усього часу обрані піклувались про елкрі. Ця традиція передавалася з покоління в покоління. Традиція служіння яку ельфи вважали і жаданою честю, і священним обов'язком. Проте в процесі, що пройшла сьогодні вранці через сади, було мало ознак урочистості. 230 днів їхнього служіння минуло, і юні душі вже не так легко було вгамувати. Перше почуття благоговіння перед покладеною на них відповідальністю давно минуло, і тепер обрані це просто шість ельфів-юнаків, які йшли на роботу, яку вони виконували щодня з часу свого обрання. Завдання, що стало давнім і звичним – привітати дерево з першим дотиком сходу сонця. Лише Лорен, наймолодший з цьогорічних обраних, мовчав. Він трохи відставав від інших, коли ті йшли, і не брав участі у пустій балаканині. Він зосередився та нахилив руду голову. На його обличчі застигла якась хмурість. Ельф настільки занурився у свої думки, що не помітив, як шум попереду припинився, і не почув кроків, аж поки чиясь рука не торкнулась до нього. Він підняв стурбоване обличчя нагору і побачив Джейса. «Що сталося, Лорен?» «Ти захворів?» – запитав Джейс. Він був на кілька місяців старший за інших, і отож лідер обраних. Лорен похитав головою, але похмурість не покинула його обличчя. «Зі мною все гаразд. Тебе щось турбує. Ти весь ранок замислений. Якщо і згадати, то минулої ночі ти теж був дуже тихим». Джейс поклав йому руку на плече та повернув ельфа обличчям до себе. «Давай розказуй. Ти не зможеш гарно зіслужити, якщо погано себе почуваєш». Лорен зітхнув, завагався і кивнув. «Гаразд, це Елкріс. Вчора на заході сонця, перед тим, як ми його залишили, мені здалося, що я побачив там плями на листях». «Перші ознаки — ув'ядання». «Ув'ядання? Ти впевнений? Нічого подібного з Елкрі не може трапитись. Принаймні, нам так завжди казали». Джейс знизав плечима. «Ну, я міг помилятись», — зізнався Лорен. «Вже вечоріло. Я подумав, що це, може, просто так тіні лягли на листя. Але чим більше я намагаюсь пригадати...» Тим більш мені кажеться, що це ув'ядання, інші збентежено щось забурмотіли. Один з них сказав це винна Амберл. Я вже казав, погане станеться, якщо дівчина стане обраною. Серед обраних були й інші дівчата, і нічого через це не сталося, заперечив Лорен. Йому завжди подобалась Амберл. з нею було легко розмовляти навіть враховуючи те, що вона онука короля Евентіна Еле, Сиділа, «Це було п'ятсот років тому!» – сказав йому інший обраний. «Ну все, досить!» – перебив Джейс. «Ми домовились не говорити про Амберл, ти це знаєш!» Якусь мить ельф мовчав, обдумуючи слова Лорен, потім знизав плечима. «Буде дуже прикро, якщо з деревом щось станеться, особливо поки воно під нашою опікою. Але зрештою нічого не має вічного». Лорен був у шоці. «Але Джейс, коли дерево ослабне, заборона паде, і демони вирвуться на волю». «Ти справді віриш у ці старі казки, Лорен?» – розсміявся Джейс. І подивився, як його молодший колега витріщається на нього. Як ти можеш бути обраним і не вірити? Я не пам'ятаю, щоб мене питали, у що я вірю, коли мене обирали, Лорен. А тебе питали? Лорен похитав головою. Кандидатів на честь обраних ніколи ні про що не питали. Їх просто приводили до дерев. Молодих єв які в минулому році перейшли від чоловічої до жіночої статі. На світанку Нового року вони пройшли під їхніми гілками, зупиняючись на мить для прийняття. Ті, кого дерево торкалось своїми гілками, ставали новими обраними, і служили елкрі до кінця року. Лорен усе ще пам'ятав суміш екстазу та гордості, яку відчув у той момент, коли тонка гілка нахилилась, щоб торкнутися його плеча, і він почув, як дерево вимовило його ім'я. Він також пам'ятав здивування усіх, коли обрали Амберл. «Це просто казка для налякування дітей», – сказав Джейс. «Справжня функція Елкрі». Служити накадуванням ельфійському народу, що вони, як і це дерево, виживуть, незважаючи на усі зміни, які відбулись в історії чотирьох земель. Це дерево – символ сили нашого народу, Лорен. Не більше. Він махнув у сторону садів та повернувся. Лорен знову поринув у роздуми. Невимушена зневага старшого ельфа до легенди про дерево занепокоїло його. Звичайно, Джейс був з цього міста, і Лорен помітив, що жителі Арборлона, схоже, ставляться до старих вірувань менш серйозно, ніж жителі маленького північного села, з якого походив він. Але історія про Елкрі та Заборону – не просто казка. Це основа всього істинно ельфійського, найважливіша подія в історії його народу. Це сталося дуже давно, ще до народження Нового світу. Була велика війна між добром та злом. Війна, яку ельфи виграли, створивши Елкрі та заборону. Це вигнало злих демонів у вічну темряву. І доки за Елкрі доглядають, зло буде замкнене. Ельф із сумнівами похитав головою. Можливо, ув'ядання було лише грою його уяви або витівкою світла, а якщо ні, то треба просто знайти ліки для дерева. Вони завжди є. Через мить він стояв разом з іншими перед деревом. Нерішуче піднявши очі, він зітхнув із полегшенням. Здавалось, Елкрі не змінився. Ідеально сформований сріблясто-білий стовбур вигинався в небо симетрично симметрично врівноваженою мережею конічних гілок, обсаджених широким п'ятикутним листям криваво-червоного кольору. Біля основи, крізь тріщини та щелини гладенької кори, наче смарагдові струмочки, що стікають грізьким схилом, клаптиками проростали смужки зеленого моху. «Ніяких ознак хвороби стовпура, жодної тріснутої чи зламаної гілки. Гарне дерево», – подумав Лорен, і подивився ще раз, і не побачив жодних ознак хвороби, якої він так боявся. Інші пішли за інструментами, які будуть використовуватись для підживлення та догляду за деревом, а також для прибирання саду. Проте Джейс притримав Лорен. «Хочеш його сьогодні привітати, Лорен?» – запитав він. І молодший ельф заікнувся у здивованій подяці. Джейс поступився своєю чергою, вочевидь, намагаючись підбадьорити його. Ельф пішов під розлогами і гілками, щоб викласти руки на хладенький стовбур. Інші зібрались на кілька кроків позаду, щоб прочитати ранкове привітання. Він очікувально подивився вгору шукаючи перший промінь сонячного світла, що впаде на дерево. І потім різко відступив назад. Листя прямо над ним було темним, з плямами. Серце впало вниз. Плямив і в інших місцях, по всьому дереву. Це не гра, світла і тіні. Усе по-справжньому. Він з панікою в голосі покликав Джейса. Той підійшов, і, затамувавши подих, побачив масштаби вже завданої шкоди. Вони повільно обійшли навколо дерева, виявляючи всюди плями. Деякі з них ледь помітні, інші вже настільки потемніли, що криваво-червоний колір листя здавався зболідлим. Якими б не були його переконання щодо дерева, Джейс був сильно вражений. На його обличчі відбився жах коли він повернувся назад, щоб пошепки поговорити з іншими. Лорен рушив до них, щоб доєднатися до розмови. Але Джейс швидко похитав головою та махнув на верхівку дерева, куди вже майже торкався світанок. Лорен знав свій обов'язок і знову повернувся до Елкрі. Щоб не сталося, обраний повинен привітати дерево цього дня як вони вітали його кожного дня з моменту заснування їхнього ордену. Він ніжно поклав руки на сріблясту кору, і слова привітання сформувались на його губах. Тонка гілка стародавнього дерева злегка нахилилась, щоб погладити ельфа по плечу. «Лорен, поклич до мене обраних!» Видіння швидко з'явилось і зникло. Нерішуче ельф покликав своїх товаришів. Вони підійшли, вже майже задаючи питання, дивлячись вгору на дерево, гілки якого опустились, щоб доторкнутися до кожного. Голос Елкрі тихо прошепотів. «Почуйте мене і запам'ятайте мої слова. Не підведіть!» Обраних охопив холод, а сади життя огорнула глибока порожня тиша. Наче в усьому світі живі були тільки вони. Образи наповнювали їхній розум, витікаючи один за одним у швидкій послідовності. У цих образах був страх. Якщо б можна було, обрані відвернулись, втекли б, сховались, допоки кошмар, що опанував їх, не пройшов би і не забувся б. Але дерево тримало їх міцно. Образи продовжували з'являтись, жах наростав. Аж доки вони не відчули, що не можуть більше. Тоді нарешті усе скінчилось. Елкрі знову замовк. Кінцівки дерева піднялись з їх плечей і широко розтягнулись, щоб зловити тепло ранкового сонця. Лорен застиг. Сльози текли по щоках. Полишені усілякими надіями шестеро обраних дивились один на одного. В голові кожного беззвучно шепотіла істина. Легенда – це не просто казка. Легенда була історією. Зло справді ховалося за забороною, яку підтримувало Елкрі. Лише це дерево оберігало ельфійський народ, а тепер воно помирало.